פרק ז. כי הביאך ה' אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גויים רבים מפניך החיטי והגרגשי והאמורי והקנעני והפריזי והחיבי והיבושי שבעה גויים רבים ועצומים ממכה ונתנם ה' אלוהיך לפניך והיכיתם אחריהם תחרים אותם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 אשר נשבע לאבותיך. ואהבך וברכך והרבאך, וברך פרי ותנך ופרי אדמתך, וגנך ותירושך ויצהרך, שגר אלפיך ועשתרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובהמתך.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 ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד השמדם. ונתן מלכיהם בידיך, והעבדת את שמם מתחת השמים, לא יתייצב איש בפניך עד השמידך אותם. פסילי אלוהיהם תשרפום באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. על פן תבקש בו.